Det två av våran podcast våran podcast Klockan är eh, 13.34 Just det, och det är den 21 oktober va? Ja, söndag Sweet ja. Snart lön Mm, torsdag mm. Vi sitter Naps. här med Victor Heldén Ger mm. vi uh, Alexander Larsson Mm Carl Persson Tjena, tjena Och uh, jag heter Anton Eriksson <laughs> Och, och även sin god espresso mm. Ja, ja. här är det Redigt gött, Anton Ja, mycket Ja, okej hotellet den med mjölk i nice. vill man se fyra bilder på fyra koppar espresso så kan som man ju söka på, på Instagram ja, här, ja, precis, <laughs> eller söka på hashtag våran podcast ja just det, det precis där har vi så vill se fina bilder ja låt vi upp på ja, um, vad ska vi prata om i veckan eller i, i avsnittet I veckan. Vad ska vi? Ja, jag tänkte ja, prata lite om Larsen Vilks ja, ja, han, han, han, han är ju rolig han, han har, gått, ja, han han har, har gått ur tiden lite också känns så. Nej, ja han har nej, gått ut han, var nej, nej, han tiden har, han har ändå försvunnit lite från våran periferi mm, ja ja, ah, ja precis, han är jävligt hett alltid Jag tänkte prata om lite folk som är malplacerade i allmänhet. Mm. Mm. Okay. Ja, Det är Typ samma som förra veckan. Så folk som är irriterande. <laughs> Nej, men nu, nu är det mer precist men ändå inte. Mm, Okej. Okay. Okay. Jag ska prata om lite. Jag ska fråga er om lite vinteraktiviteter. Nej ja, men så fan. Hanta <laughs> äh, ner sig. Äh, <laughs> restaurangbesök och äh, societetsmänniskor Mm -hmm. ja. Jag tänkte prata lite om, eh, om valuta eh, eh, Lite Youtube-filmer Jag tänkte prata om eh, TV6 eh, Jag tänkte prata om Larson Och okay. våra sms-konversationer <laughs> Min tv och så lite annat Och, eh, och, lite, och lite, annat. lite filmpremiär också kanske. Ja, precis, precis Just. Det. får inte glömma Jag en ja, Londo-resa också Ja, som, precis blir... Ja. Nej, vi går, Ta filmpremieren på en jävla gång här nu ja, vi, ja. Så vi får det understökat Så här är det ju ja. Understökat <laughs> <laughs> Undanstökat undan Jag trodde inte att <laughs> någon skulle höra det men. Du blandar ihop undanstökat och överstökat där. Ja. Så det blir, ja, nej, Får du understökat ja. Jag började vi, använda när vi, när vi spelade in vår förra podcast ja. Så använde du ordet rejävel en gång Jag <laughs> tycker <laughs> det är så jävla bra ord Så jag börjar använda det själv nu Bra Ja Jag tänker att vi borde fortsätta mynta det. Att det inte ja. är en liksom. Ja, absolut. Och, och vi borde även fortsätta hitta på nya ord. Absolut, ja, absolut. Men mm. äh, biopremiären då? Biopremiären, ja, precis. Mm. Det var ju så här att de släppte ju biljetterna till James Bond-premiären här för någon eller några veckor sedan. Och då blev vi alldeles till mig. Och så <laughs> satt jag där på jobbet då. Äh, och med ett delat internet från en iPhone. Och svor <laughs> över... Att man inte kunde logga in om man inte hade ett sånt här Jävla bioklubbskort <laughs> Tills jag kom på att jag hade det i plånboken Så att jag kunde logga in Och köpa <laughs> de här biljetterna <laughs> uh, Ja precis. Och sen så bara, oh, vilka ska med? Ah, okay. Victor ska med, för han har pratat om bondpremiären Så hon, han bokar Och så eh, min flickvän då, hon vill alltid gå med på bio Och så, <laughs> <laughs> Hon gör alltid ja, något precis. annat Och så tar vi Moa också, våran vän För att hon hade precis skällt ut mig För att hon aldrig får vara med på saker som <skratt> vi hittade på när jag hade köpt biljetter till Filip och Fredrik. <skratt> eh, så det var liksom default. Så köpte jag fyra biljetter. Och så tar jag det här med. Och sen kom jag på, vad fan det här är ju, det här är ju nattpremiären. Den går ju liksom natten till fredag. Det är ju natten mellan torsdag och fredag. Mm. Eh, det är ju inte så bra för de flesta jag känner jobbar ju ja, i alla fall mm. lite grann. Eh, <skratt> och det här kommer du på efteråt. <skratt> ja ja precis. Ja. Eh, eller during men vad fan mm. det är lika bra. Mm. Och så ringer jag eller du ringer mig eller någonting såhär, du och så här jag. du har bokat biljetter och Så säger du, ah, ja vad fan, men jag ska, till, jag ska åka till London den här fredagen Jag var ja ah, okej, okay, du skiter sig, Nej, men det kan nog lösa sig ändå <laughs> um, Eller? Ja precis, ja. så sa jag ja. och, nu, och nu så har jag Nej. tänkt på det och det kommer ju inte gå eh, Eftersom filmen börjar klockan tolv ja. Och mitt flyg går klockan sju på morgonen ja, är... För du ska till London! Ja. Ja. Just det mm. Via Via ryggen <laughs> i Norge vet <laughs> <laughs> det låter ju märkligt Man, det är inte så mycket längre här ja, från till, till... Ja, låt, mig, låt mig fortsätta med de andra då. Eh, Malin eh, jobbar ju hon börjar väldigt tidigt på morgonen så att, eh, hon måste säga, men jag kan följa med men det är, men det är jobbigt men jag kan, jag kan följa med. Ja, jag med. Men, alltså, <laughs> om, ja, om du nu hittar någon annan ja, så precis, finns jag Jag, här, här, jag följer det. med, jag följer med. Det är lugnt med. Och så blir det här, som jag berättade. Vi har ju ätit jättegod blåbärspaj här som mm. mm. jag och Malin mm. har bakat. Det gjorde hon för att hon skulle öva för att hon skulle ha fika fredag. <laughs> det ska ju också ha den fredagen då så hon måste ju också baka. När hon kommer hem från jobbet och sen går på bondpremiär, och så sen så. Det skedde. Vi spekulerade på hon, gör, hon bara, Vi vet vad vi kanske struntar i det. Så gjorde vi då. Och så Moa, hon kunde inte heller. Ja, nu är du själv. Nu är det jag. Med. Ja, jag tycker. Är det någon som, som, som vill prata med? Det bästa hade varit om du säger. Nej. Jag bokar upp mig på nattskiften dagen. <laughs> ja. liksom, så jag kan inte heller. Man kan ju, de, de, de köper ju tillbaka biljetterna dock innan. De det. Ja, det går jag. Mm. Men är det någon som vill följa med? J <här> jag kan inte. Jag kan kolla på det. Jag ja har sett fram emot det jättemycket. Ja. Har du gjort det? <här> mm. Fan, ta de Bond-filmerna. Jag har fan typ inte hört någonting om den här filmen. Nej, väldigt Jag har inte hört någonting om den. upp från ingenstans Det var premiären Jag, ah, jag, jag börjar okay. se lite reklamer på TV nu, men det är det enda jag har sett. Ja, jag, har mm, sett. Man, det alltså. jag har sett alla trailers på IMDb. Verkar den fet eller? Jag tycker han jag tror den kommer det vara. Verkar nice. Det är mm. Ja, det kommer ju vara bättre än Quantum mm. of Solace. Ja, ja, ja, det är ju. Det ju ja. det kommer ju vara nu från och med nu så kommer det, det återgå till den här bond som vi känner och älskar. Mm. Äh, inte den -läs man... som Anton känner och älskar. Ja, för nu ska bli bond Precis. För de andra två senaste nu, de har ju varit liksom lite prequels. Mm. Mm. Mm. Innan han har blivit den som vi har känt i de andra. Könerna, så att säga. So, nu är det nu jag ska bli Sean Connery här. Ja, precis. Precis innan könsbyte eller vad säger, Men inte riktigt. What? ett kanske? kanske. Jag kan inte. Okej. Vad har hänt i världen, Honey? Det vet väl du kanske? Eh, nej. Ja, jag. <laughs> Viktor, för fan. <laughs> <laughs> det brukar jag lämna på <laughs> Nej, men en annan sak som jag tänkte prata om. Det har inte hänt i eller, det har hänt här i Sverige, i Göteborg. Ja, det är i världen. En socialdemokratisk typ. Han är inte i med i politiken, men han jobbar ide ideellt för socialdemokraterna i Göteborg. Mm. Och han har skickat ut ett brev till 30 i kvinnor eh, i olika eh, lägen i livet om man säger så typ uh -huh. Isabella Lövgren och någon annan så här modebloggare Alltså där han hotar och våldtar dem Men Vad i helvete ja. Och det här har han då gjort i eh, Göteborgs eh, kommunalrådsnamn det är jämliga, det är namn För det tyckte han var smart Det, det känns logiskt just då Var, var det, det mejl eller fysiska Nej, brev via som posten? Som jag har förstått så är det fysiska brev Och Jonas Ransgård heter alltså Göteborgs kommunalråd Han är med i Moderaterna Och antagligen så var det någon så här Han ville förstöra för honom då Mm uh, och det, Isabella Löfengrip tycker det här är lite olustigt Och det tycker även Jonas Ranskård Typiskt Konstigt. Isabella Löfengrip Att få massa våldtäktsbrev Eller det, hur? Är det bara jag ja, som då, jag inte vet vem hon är? Blondin, eller? Blondin, Blondin Bella, bella kallas hon. Jaha <laughs> Ja, ja. <laughs> Han är domligt fet eh, Jo Inte så god leger Vi kommer ju överens om det Att hon var ju ganska snygg i Let's Dance. Ja, Ja då, Nöjligt Ja Sen nej <laughs> man kan tycka vad man vill om Isabella Löfvengrip Isabella Men våldtexperien är inte så roligt att få Nej, Nej absolut inte jag, jag vet inte, jag har aldrig fått det Men det, det, det är så roligt liksom, han, han, han är ju ingen högt uppstående socialdemokrat i Göteborg eller någonting. Han är bara en liten gubbe som springer runt och gör papp, <laughs> papper springer ut med papper typ <laughs> <laughs> där, han, det han måste ha haft en jävla lista där. Brudar, jag kan tänka mig att ja. våldta. Ja, nu ska vi skicka äh, fatta och välja ut det. Minst, Av alla svenska minst, 30 man känner till. minst 30 kvinnor. Minst 30 kvinnor. Både kända och okända. Aha, shit. Jo, det var en rolig, en rolig formulering här. Ska jag säga. Som stod i brevet. Det stod så här. Blir det garanterad kroppsstyckning och då kommer jag steka brösten i dina smör och vara gott i sådana fall? <laughs> ja, men det här har jag hört. om. Det här har ju Isabella Lövin Gått ut med hon, hon kapitaliserar ju på det här ja. givetvis. Hon är så. ju inte så dum. Nej, nej. nej. Så att hon, hon går ut med det. Här. Men, alltså, när det kommer, kommer ett brev med den formuleringen i sig. Du bara slänger det. Tar <här> det <är> lite skall <här> Du det, det få ett, ett inkasso bara. Ja. Du kommer att här pengar. <här> <här> <här> <laughs> nej, nej, jag tror inte <laughs> Men det kändes som om säger Bot på nätet hade översatt det från engelska till svenska ja, Så att det blev ja, något precis, fel liksom precis, bara... Men om det nu är ett fysiskt handskrivet brev Eller handskrivet ja, behöver det inte vara heller det det jag... nej, men... Om det ändå är ett fysiskt, ett fysiskt brev Så har det, det är... gått igenom lite på... korrekturläsning känns det som Ja, exakt Man, kan, i, man skriver i words kan man ju inte formulera sig hur nej, som Nej, precis helst. Man <laughs> ska bara ignorera de här <laughs> gröna linjerna <laughs> <din, din>, <laughs> Om man drar med en liten gem och säger hur det blir Ja, det, <laughs> Du kan inte spara om det ser ut så här. <laughs> men uh, ja, så, att, uh, så är det. Uh -huh. det. Det har hänt i, i veckan uh -huh. uh, bland annat. ship uh, to till Gaza. Ja, uh, just det. Är mm. det någon som har någon koll alls? Vad, de nej. hade ju hoppat på det och sagt att nej nej ni får inte göra så här. Okej. Okay. Jag såg det på nyhetsmorgon i morse jag uh... drack kaffe. Ja, uh. uh. jag har ingen koll alls Jag var tänkte är det om det? vi hade koll. det är någonting med att någon från Palestina Eller är det Palestina är det inte, som skyddar de här snubbarna Är det eller? inte Iran som inte vill att äh, Att de ska Köra dit grejer till Gaza eller Ingen aning så här, det var ju typ, De hade ju rullstolar och fotbollar och grejer mm. Som de skulle dit med Och då hoppar de på. Jag vet jag uttalar inga <laughs> Men det några, att några hoppar på där Och så säger de nej nej eh, lägg av, mm. ni får inte göra detta Men de hade varit trevliga och bjudit på eh, Dryck eller vad fan det var Och ah, Ja, Ungefär så ja, ja. Och, Men de, de fick inte köra i grejerna Men de hade, de sa att ni får gärna Skänka grejer Bara det att det ska gå i rätt väg En annan grej Som är lite roligt som har hänt eh, I USA, i New York mm -hmm. Där på Manhattan Alltså mitt i smeten så har ju Staten Federal Reserve, de har en guldreserv eh, där Med så här, hur mycket tacker som helst mm. Och där är den eh, 21-åring från Bangladesh Som eh, konspirerar för att spränga det här Men och, det, ja, det, Detta är ju eh, Goldfinger-handlingen ja, Det är möjligt ja. eh, Han har kopplingar till Al-Qaida Och hela hans, han hade ju ett litet team då så här. Hela det teamet bestod av FBI-agenter Ja, ha, det har jag hört ja. Ja. Och så precis, han, han trodde ju att han hade en hel lastbil full med sprängmedel Han trodde att han hade en hel lastbil full med sprängmedel Men den var tung <laughs> <laughs> Hur? Jag kan ändå tänka mig att han har försökt att övervaka det här lite liksom, så här. Ah, Har vi allt, allt vi behöver nu? en last... lastbil ja. med C4 mm. Check <laughs> ja. Och så är ah, Oj, han ba, ah, har vi det där. Ja, vi har det. det står på i att det är den här klassiken mobiltelefon, mobiltelefon på så när man ringer den så sprängs Nej ja. mobiltelefon mobiltelefonen man är inte kopplat till någonting. Ja. Nej. <laughs> så, jävla alltså, dumt. Alltså, alltså, till, på... liksom, så till liksom som svarar ha... på... hallå. är det bomben? <laughs> <laughs> <här> det, som, såhär, det finns ingen Johnny Depp-film som är likadan typ. Såhär, Han jobbar och så visar sig att alla är FBI-agenter eh, Jo, eh, när han är schizofren. Kan det vara det? Eller, Eller det? Secret Window Ja, det är den jag tänker på i alla fall eh, ja. ja, Skal jag ta upp really? IMDBR och kolla? Gör det, Gör det. Så länge, så länge. <sniffling> men, men, Jag vet hur? att han är galen i den filmen i alla fall Och att han lever i någon slags drömvärd Men jag vet inte om det är FBI-agenter Han tror väl det va? Eller? Nej, ingen aning. Ingen. Jag gillar den filmen Men den har inte fått så mycket Jag har inte riktigt uh... men, Jag kan inte placera Ska man, man ska göra något så omfattande terroristdåd liksom, Som att spränga en guldbank i New York mm. Mitt i Manhattan, liksom. Mitt i Manhattan. Mm. Eller bara då, då i USA överhuvudtaget Det är klart det är mycket som måste klaffa men man, <laughs> man, man, man får fan ha lite koll på grejer, <laughs> bara. Först och främst det med men, ah, det, nu, okay. <laughs> är, det, är det någonting man har lärt sig från filmens värld, Så är det ju att inte lita på skurkar Ja, mm. precis så att, eh, han borde ja, ja. Man får ju kul. lite känslan av Man tänker på Batman, tvåan eh, ja, när, när vi snackar banker Och ja. mm. inte lita på det runt omkring dig Tänk på introscenen Det är jävligt grymt Den är nice Ja Jag jag var på igår så var jag på <laughs> Jag har varit på igår har jag varit på. <laughs> jag jag var på släktarna i Örebro eftersom min mor kommer från Örebro mm. och min mormor kommer också från Örebro det är därför hon är från Örebro. Så vi var där och så på ett släkt och eh var länge sen jag träffade dem det kanske var typ så 10-12 år sedan eller någonting. Har du mycket då eller? Nej, och ja, stor, var drabit, stor och bitkall. Du, du var så här stor sist så <laughs> Ja, precis. Men, inte så mycket sånt. Nej. Men jag har lagt märke till att eh, många har gått upp sig i rang kanske man kan säga av eh, männen i familjerna. Och även det är väldigt vikt, mycket. kanske. Ja, lite viktigt ja. kanske. Lite, och tappat lite hår också. Ja. <laughs> eh, mycket societets människor. Uh -huh. eh, och eh, jag blev så häpnadsväckande förvånad över hur Hur mycket de pratar om sina båthus och båtar. Det är mycket båthus och båtar. Det måste komma till mitt båthus i mars. Vad ska jag göra i mitt båthus? Förr sa man men en båt. Man med båten, men nu är det båthuset som gäller. Är de sån ny grek? Nej, det är en grej. Då hade de här. Premiär för sina nya båthus Som de mm. hade byggt då hade de haft Och hade druckit mycket champagne och sånt och ja, Grejen med båthus det är att Under vintern så spenderas det mycket ledig tid Där för att greja med båten ah, Men det fästas ja. även mycket där ah, Så det är, man sitter i båten och dricker Fast båten är I land, eller på land. I ja, Det är det som är problematiken Med att de har sänkt promille, promille -grejen. Grejen med, För att båtar är till för att dricka B hur ska vi nu Om vi inte får köra dem fram och tillbaka Under tiden Då måste vi sitta still i smögens <laughs> gästhamn eller, eller, på, eller kasta ankar här ut Och ja, vänta ja. 12 timmar så. Vad är ett båt Hur ser det ut Är det som där man kör in båten Ja. Alltså, har det man det båt... är där man vinterförvara båten är med Garage med för båten ja. Men är det ett sånt som du vet, Sören i uh, Skärgårdsdoktorn bor i Vet VT uh, Kom han bor där. De på... som är nice alltså, ah, Nej jag vet inte, det var länge sedan jag såg på det I, i så fall kan jag förstå varför man vill åka dit Men varför det? Om man bor där är det, är liksom ett hem liksom. Ja, men, Visst, för, då kan jag åka till båthus Det som har ser det ut, kan... ut som ett hem, det ser ut som ett jävla skjul uh -huh. Är det ett sånt? Eller är det liksom ett det båthus en det, en en, det kan ju bara vara en sjö, sjöbord uh -huh. men typ, Där tack. man har det är det ordet, sär, en, sätt, ja. fiskenät och sådana uh -huh. grejer ja, precis. Sjöbord. Är det typ en sjöbord fast finare? Fast båthus för att det ska låta mer fancy än vad det är Det är bara en sjöbord Det är en sjöbord där man får in båten på plats Här har vi som jag har ställt in med öl Sen, bara, sen var strugan full ja, precis. <laughs> Det och ekan får plats ja. mm. <laughs> ja, det tänkte jag på i alla fall Och sen mm. så eh, Mötte jag även på lite såhär, 100% säkra människor ah, Människor ah. som jag har jävligt svårt för. Till, till skillnad från oss som Alltid är 99% ah. säkra Och lägger till <laughs> <Jag tror> ett <laughs> frågetecken <på> <laughs> <slutet>. <laughs> Precis, precis. Alltid, går upp i slutet av Ja. Eller eller Allt, Vad vi än pratar om oh Det det gällde var i alla fall prövoperioden På bilen, ja. att man har kökort Att mm. det är ju två år ja. Och jag ja. sa att det är två år Och då sa han, nej det är det inte alls För de har höjt till fem år nu Ja just det, det är ju en skröna som har sagt till alla Som har tagit kökort de senaste typ 30 åren ja. Precis, och det sa jag också Men de bara nej, de har höjt nu, det är fem år Och jag bara, äh, in och kolla, nej det var visst två år hör du ja. ja och, no och då och du var fort, bra du bra det var då. Fortsätt <laughs> Jag mådde jävligt ja, bra idag shit fortsatte om och försökte. Nej, nej, det där är fel. Du <tar här> är det två, är det ju, då har inte fel. Du Det är fel. Du har varit fel. Du har det fel. Du har varit fel. Du har ska fel. sätta har ska fel. Du har varit fel. Du har varit fel. Du har varit fel. Du de varit fel. har fel. Du har varit fel. Du har varit fel. Du har inte en Ingen. chans i helvetet att han kan kolla upp det här, <här> under låset han måste kolla upp det. Han, han, han, är, han, är kvar, han är kvar i 70-talet till ja, ja. man fick sitta och diskutera ja, ja, ja. fram. <laughs> absolut. Vi kanske man kan bygga över till folk som är malplacerade. Ja, <laughs> ja, det kan vi göra. Absolut. Det kan vi göra absolut. jag var handla här om och då kom jag in på ICA mitt i stan och så står det en tjej uppackar upp varor i ICA skjorta och hängslebyxor Och vad jag vet så är inte hängslebyxor en del av ikas uniform. Äh, är det Är det typ jeans-hängslebyxor? Svart, svarta hängslebyxor? Byxen. Byxor. Så det är det sicka typ. Ja. Eller? Alltså, mm -hmm. det finns ju det olika Jag har aldrig butiker, sett det någonstans innan. Men det har jag aldrig sett någonstans in på den himletinne. Nej. Nej det, men, många, äh, grönan, ja. men det kanske var någon sån här galen kvinna som hade snott en. Ja, typ. En, mm. en men korka. i alla fall, det är inte poängen. Utan när jag kommer in så står det jag ska välja ost. Och då finns det ju åtta miljarder sorter att välja på så man får stå och leta och kolla pris och lite sånt mm. Och då kommer, det fram, kommer hon i hängselbyxor fram och frågar Behöver du hjälp med någonting? <laughs> Behöver du hjälp med någonting? Och, och jag, jag känner bara att Det här är inte ett beteende som jag förväntar mig i en mataffär Nej. Så det blir liksom beteende platsar i en klädbutik Men jag är i en mataffär Så det blir någon kortslutning i min hjärna Vet du vad va? du sagt nej, nej, nej, det är lugnt. Jag säger till dem om jag behöver hjälp. Och varför sa jag det? Du, <laughs> du, vet du vad du skulle ha sagt när kvinnan i hängselbyxor kommer fram och frågar Behöver du hjälp med någonting? Nej. Jag håller på att bygga ett garage här, man. <laughs> <laughs> <Och> <laughs> Jag är lite osäker på lutningen på taket. Va? <laughs> um, vet du hur många... Och vad ska jag ha för sponsen? <laughs> <laughs> ja, men det var det, det beteendet... När det inte stämmer på platsen man är på. Mm. Är det något ni det känner igen inte eller? Det är konstigt eller? Nej men Att ändå Det är ju trots allt i en butik Ja men det är inte en... ofta in mat Nej, Nej det jag har med Nej, jag, jag ju aldrig gjort Nej jag skulle ju aldrig komma fram och <laughs> Nej jag har aldrig um, men vi, vi, Jag har jag frågat folk som jobbar Så är, var, vet du var det här finns Ja uh. Men det har aldrig kommit fram någon Och frågat behöver du hjälp Du kanske är så oerhört förvirrad uh, Ja Eller oerhört kort Det är mycket möjligt Nådde inte osten häxta Ja Har du Fast hon var kortare än mig Så det uh -huh. var nog inte uh -huh. det <laughs> <laughs> Hon har ju tillgång till alla Icas Liksom atteraljer Ja Hon har ju steget på Ja Det finns steget på På <laughs> laget Så han bara Jag kan hjälpa dig ja. Ja. Men, men sen Alltså Folk som är mal malplacerade Det är ju här Gamla gubbar Som säger konstiga saker Bosse mm. Hansson och, men, Jag inte om ni har hört om det Ja, ja absolut ja. Nej, Inte Ä en svarting till så, Som springer Ja just springer, så. Han, han Det sitter ju alltid där Från radio Och kommenterar Fotbollsmatcher ja. Och så var det en, en gubbe Kompis till honom Bosse Hansson En här Legendarisk Fotbollskommentator ja. Och så Han hade gått Så gick han in så, här, Och, först, och nej, han lite han skit Kötta lite skit med, med honom då, så här Och så gjorde AIK då, ett byte. Eh, då kom det in en svartyad eh, spelare. Och då sa, sa han såhär, <laughs> inte en svart till! <laughs> <laughs> <laughs> Och, alltså, det, det bästa är ju, hans... Det vet man ju, alltså man hör ju... Inte Och det hördes in i mycket då Det här var inte ute i eten utan det var Över webbradion ja. Aha, okay. Så var det någon eh, klipsklissnare där Som, som eh, snappade upp det, äh, snappa det, upp det. det. <skratt> Och riggde av <upp> dembladet <skratt> <skratt> Jävlar Bra, bra man men det var så jävla bra Hur han försökte leda bort det också ja. Precis efter det Då märker han När han har sagt svarting mm. Då börjar den andra säg, Prata så här nära micken Jättehögt <laughs> Så att det ska dölja allting bakom <laughs> det Men det var lite för sent ja. Jag säger det efteråt nu Att jag går Jag har redan gjort ja. och det. Och du rullar alla så här gamla gubbar och går ju och försvarar honom så här. Vi är inte rasister, vi kan säga det om allting. Vi kan säga jävla vita, inga jävla kuly. Ja. Men fotbollsmatcher Det är ju inte, inte vårdats språk. Nej, men det är ju är jävla är man är Sluta givet. grina ditt jävla miffo ja. det är allt. Jag, Sluta jag, lipa nu, kärring aha. Ska vi på en sån match sen? Det kommer vara mycket grovt. Oh, AI-komotiver oh, Bara hat. men är slags mål. Ja, men jag slåss inte. Nej, men du får kolla på slags ja, alltså, det Och det är kul. Mycket poliser och helikopter i Göteborg. Mm, hästar och sånt. Ja. Det är alltid hästar. Ja. Det känns jag inte som att häst skulle vara så jävla. Det känns inte som att det är så bra. Ja, alltså är det, jag, de är ju antagligen tränade hästarna. Men ja, såhär, de är ofta eh, såhär, smällar och så. Ja. Och det känns som att de borde bli rädda av det. Eller hur? Är det inte bättre att de poliserna går... Det, ju ah. känns, det känns bara problematiskt Att ha en häst Men ja. är, är, det, är det någon det är som det, typ, det, den vänder de inte och fort, så smiter hem och... så rider de i kappan. med hästen Men vad ska jag göra då? <laughs> ska bara rida på honom? <laughs> på honom va? Men är, jag tyckte också då, Dra en bresladd och så ja. Upp up med lassot ja. det borde de, vara de det och och Då hade jag förstått det binda armarna med Skjut Ner i jövel Chuck Norris, Texas Rangers style <produitslara> nu, just, just. Men har hästarna siren, då undrar jag Nej, De lärt men det, det, det jag har tänkt på det, det, det finns ju ett tillfälle Som gör ridande poliser i Trollhättan Och det är ju fallens dagar mm. ja, just det. Oh. Hästbajs Särskilt överallt Tillsammans ja, med ölburkar Det jag undrar först och främst är ju vart är de här hästarna annars? Ja, Om de, de, de, de är tränade polishästar det är inte vanliga hästar uppifrån från någon ridskola Nej, de är det är ju inte. polishästar. Ja, ja, de, de har ju ett syfte. Ja, det är de ju att var polishästar va? i ja, ja. de hämtat dem? Antagligen. Antagligen. Ja att ja. tror jag inte att varje polisstation har ett eget stall. <laughs> det har jag svårt att tro. I wish. Kanske Nej. kanske Grästorp. Kanske. <laughs> <laughs> För att förklara lite Vad gräs Ja, gräsdorp är ju en någon... Slags förort Till rollet här Med det... mycket äh, Lantbruk Ja, där har vi Men äh, <laughs> <sen> så, <laughs> Det jag tänker på Sen är ju allt All hästskit ja. Det är hästskit överallt Jaha, ja. Sen ja. Och så klagar de på folk Som står och pissar lite vart ja, Med ja. era jävla hästar då Eller hur Ja, det låg ölburkar Överallt sen. Ja Och hästbajs <laughs> <laughs> På trottoar <laughs> Jag ska gå Du... Vad har du på det, ja. polisjävel? Jag tänker mest, det är inte praktiskt att ha en jävla häst. För om, om du kommer hela jävla häst, blir jag, kastar jag en sten på hästen. Så kommer ja. jag kanske stegra och kanske ramla någonting. Ja, precis. Eller, eller bara kniva hästen. Ja, stackars häst. ja. ja. Då är bättre att ha en motorcykel. Kniva ja, motorcykeln. Precis. Är en laga Ja, sten på motorcykeln. Nej, ja, ja. Jag såg någon video på nätet om, i fredags från Japan- Och där hade hon till en cykelpolis. Ja, ja. Ja. Den löjligaste eh, polisjakten i livet. Jag sett till mitt liv. Han gick att cykla då. Han hade här, du vet som svenska polis hade så här, Stripe väst ja, ja. och så ja. ja. När han cyklar. Han, han hade en cykel där. Jättelåg eller hög växell ja, ja. Och det såg ut som så, himla, så, så här, li, för liten cykel för honom och så jagan var han på en cykel. Och han hade ju också jättelåg hög ja, växell. <skratt> det, det låter som en Benny hill sketch. Ja, det är en Men, <skratt> men jag, jag, jag har sett den coolaste snutjakten i USA och det är ju cykelpoliser. Ja, men vad fan, Jag har väl sett Pacific Blue? Eller? <skratt> eh, nej, Nä, nej, nej. nej, jag har inte gjort det. Nä. Men shit, är det, är det så konstigt? <skratt> För det, är, det är väl <skratt> den med de som precis kommer ut på va? Pacific Blue, det är ju cykelpoliserna. Det, är ju... det ser det väl? Ja, ja, det gick på femman när man kommer från skolan i mellanstadiet. nej, nej, På helt fel. Tänker du på en film eller? Nej, jag tänkte på en ganska ny serie Om polisaspiranter Eller nyutgångna ja, Som började fall. ganska nyss Men Det alla alla där, där var de ju, var de ju svinkola cykelpoliser mm. De låste alltid fast Istället för cykellås då, Som man tänker att de borde ja. ha Så låste de alltid fast Cyklarna med handbojorna säg på okay. polisstationen. Ja jo, men det är bara en un universalnyckel till är <laughs> snur alla cyklar. bra thing please Men det är skitcoolt. jag tänkte på tal om jag tänkte gå in på ett nytt ämne här om det är lugnt. Ja, på ja. tal om du berättar om cykeljakten i Japan här mm. tänkte gå in på lite har ni ett någon konstig mat? No. <laughs> ja, det har jag många gånger. Ja men för jag har lite exempel här. För vi, vi var och checka på Wong's i Örebro Aha. med familjen. Och det är ju så asiatisk mat, liksom ja. alla Ja, sånter. konstigt skit Indiskt, japanskt, kinesiskt, ja, ja, ja. thailändiskt, allting Säkert sushi om det var konstigt <laughs> Okej, okay, men vi ska ju på konstigt. riktigt konstigt grejer För min far berättar, han har ju varit mycket i Japan då, mm. Med sitt jobb och sånt mm. eh, Återkommer ofta till min far I, i poddar eh, I alla fall, han berättar om att eh, När han var i Japan då, han blev, han blev fruktansvärt trött på ris när han var där För det var ju ris till frukost, till lunch, till kvällsmat liksom ja. Hela tiden ja. um, Snacks till ölet, ris um, <skratt> Och då i alla fall så berättade han att han kom in på restaurang Och då stod det potatis på menyn Att de hade potatis tänkte, Potatis har de inte käkat på tre månader De kan ju inte förstöra potatis, Japaner Potatis, det går att göra allt av potatis Potatis är ju världens <skratt> bästa uppfin uppfinning kan vi säga Chips och allting, och, ja, perfekt Bra ord I alla fall Så han beställde potatis Och de sa att det kanske inte är riktigt så som du har tänkt dig att potatis är Var det ris ihoppressat nej. till en potatisform? Eller nej, nej, nej, nej, vi fortsätter Så, i alla fall. så han beställde med, han bara, man kan inte förstöra potatis Så han beställde in i alla fall Och in får han en glaspinne Med potatis på Som är ihopvispad Potatis, stärkelse och vatten Jaha, så potatismos <laughs> On a stick ja, det så. så man fick Äter oss Det var så kribbig och typ genomskinlig Fan vad det konstigt det? Nej det smakar inte så jävla gutt tror jag <laughs> Typ mjöl Ja men det är ju potatisstärkelse Det smakar ju mjöl ja. Om man inte kryddar så är det mjöl och vatten liksom <laughs> Det var konstigaste han nog har käkat, tror jag mm. Har ni någon käkat något eh, jag, men, jag, jag har käkat mycket konstiga grejer uh, Jag jobbar i någon restaurang Så jag stöter på en del konstig mat mm. Men Inget som står fram mm. Allt är lika konstigt typ Mm. Allt är lika konstigt ja, är jobbar. <laughs> Anton, har du känt något konstigt? Uh, jag jag grillar ju med dig en gång Du åt ju inte kött, men jag grillar ju alligator mm. uh, wow. uh, Det har du ju berättat uh, uh, Det var ju konstigt uh -huh. Men sen vet jag inte det så här, så här Bläckfisk och sånt mm. uh -huh. Vi, så här, Ibland när man beställer sushi Så får man någonting som jag inte kan Bestämma vad det är för något det ja precis odefinierbar mål. Ja precis det här kan jag säga, det här är blackfish liksom och det här det, det är lax det ser jag <skratt> Vad är det här det finns typ fyra olika vita saker Vad? i don't know <skratt> <Men> det, <skratt> vad heter den där eh, jätte jätte jättegiftiga fisken som de har ja, i Japan Ja de precis vi blåsande Ja precis någon, om... en sån här Ja mm. är det, är det heter den så bara blåsfis Men inte fan ja. vad det är för fisk <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Fugelfisk heter det så heter yes. den Så. Bra, då vet du Ja, det. en blå fisk ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja det konstiga jag äter det är väl inte lika sushi tror jag. Ja, jag, för jag gillar jag förstod inte sushi. Jag jag det när vi var i Japan. Jag vet att, det att du gillar rent om Det är svingigt. Nej, Det kan vara gott. Kan vara gott. Ja, bara ätit en gång i och för sig. Ja. får vi prova igen. Ska vi snackar lite om Expressen Gärna det Expressen Absolut. är ju som alla vet Sveriges andra eh, <tidning. Express tidning, <kan> <tidning>, <man säga>. <tidning> ja, okay. Det känns nu som att de, de börjar tappa greppet Lite om, om sig själva på något ja, men Expressen alltså... börjar väl bli ett skenande tåg ja, eller? De har väl ja. ingen kontroll Nej det sina sina känns inte som att de har någon kontroll journalister Att de tappar, eller sina... de tappar Läsare på ja. tidningarna Och pappertidningen och nätet och så. Och därför så har Express I, i, i jakt på läsare Så har Expressen eh, Lagt upp ett eh, Expressen TV finns det ju Då har han lagt upp ett klipp De lever sina liv Utan några kläder Jaha det är som ah. de outsiders ah. Som ah, man har kört i tio år Smart Precis Expressen. Och, ah. och då, i den här videon då så ser man Ett ungt par De är 27-28 år uh -huh. eh, Berätta mer <laughs> Ja men Roligare än så blir det inte För att när man ser hur de ser ut och då, då, då ser de ut eh, Som man precis tror att de ska se ut Tjocka uh, ja. ja. Uh, killen är inte så chock. Uh, men ja, skiter väldigt ju verkligen se uh, all, all, um, um, all allting Hon, de sitter i knät nakna på varandra så här. Men det konstigaste ut allt i det här klippet det är att det är antagligen inspelat förra vintern för att det är svinkallt ut och massa snö. Och de är ute och åker så här spark uh, nakna? Na helt nakna. De, dumma de, de har ju, vet du vad de har? De har skor, mössa det var en väldigt dåligt försök och va, och att ta på vantar, sig, liksom. ja, och, och vantar då och så killer gör ju den här sparken då, och nu vet man ja. så är det ju som ett säte fram så ja, ja, och där sitter ja. tjejen med en picknickkorg, då ja. ska de ut på picknick mitt i vintern, Nej, nakna men det, och så klistrar de, de och alldeles? så lägger de ut en typ ett fält såhär. så här, lägger de ut sin filt och där sitter de och kikar. det är kappe. Alltså, jag att ha, kan hade, jag, hade jag sett dem Åkt förbi en bil på vintern mm. Även fast jag hatar kyla Då hade jag stannat min bil Gått ur den varma sköna miljön tagit mm. fram fälgkorset, slått ihjäl dem <laughs> ja, Rullat dem i filten Lagt dem under snön ja. Så då får de komma fram sen ja. Ja, men. För det, det är inte okej okay, alltså <laughs> de komma Jag hade nog bara suttit i bilen och varit arg tror jag. Ja, det Snutit näven i fickan Är det sant svensk ja, ja, ja. Nej men jag, jag förstår. Liksom så här, ja, Folk som vill gå utan kläder De brukar göra det på sommaren Ja, ja. precis och, alltså, visst, Det kan man lite grann förstå ja. men sen, ska, men du, ska du vara ute naken mitt i vintern Ta inte på dig mössaskor och vantar Då ska du fan vara en neck Oh. Annars kan ni lika gärna ta på dig kläder För fan <laughs> Eller, Eller kalsonger Vad är det för fel med det? Bara det mm. Då är det ju ändå okej okay, eh, Han har ju Han skäms de, de skäms ju inte överhuvudtaget Trots att Expressen TV är där Och, och filmar dem då Och det är ju kallt ute De har ju eh, Killen har ju problem eh, Med sin eh, A Shrinkage problem yep. mm -hmm. Precis Och det är lite roligt <laughs> Jag, jag, jag, såg, jag, såg, jag såg det här klippet på, på jobbet ja. Så jag kunde, kunde inte ha ljud på Så jag var bara, jag var Not bara. safe for work <laughs> Jag tänkte på tal om då Så kan vi gå in på mitt lämne Vinteraktiviteter Vinteraktiviteter, ja Att åka pulka och sånt Jag och tjejen diskuterade det här i föregår Att pulka, det är kul Åka i backar Och, och Det farligaste av de här fordonen måste ändå vara tefat, sa vi. För det var ingen kontroll alls av vart man åker. Plötsligt bara vänt på så flyr man in med ryggen rakt in i trädet och ah, annat. Det, det, det, äh, det, det är ju det som är det roliga med t Det farligaste är ju Bob. Ja, eller hur, Bob? Det, det, det är så nej, mycket nej, man kan slå sig på. Det, det är nej, en nej, nej. stålram... Med Ja, Bob Bobben är ju den bästa, för man kan hoppa med den. -ja. Man kan sladda med den. -ja. Man kan... Uh... Styra den! Styra <laughs> den. <laughs> det är en bra egenskaper. Ja. Ja. Det är fan det bästa med att vara lite större nu. För när jag tog brorsans Bob för ett par vintrar sedan. Uh -huh. Då kan man ju gå upp på snedställ och kontrollera det verkligen. Det kunde, man drömde ju om det som barn. Mm. Men då blir det bara så här, man... Gick upp på stället <laughs> Och så snurrar man bara runt ja. Och så ramlar man Men, men nu men... är det verkligen Gå upp Hålla den Och sen gå tillbaka Pul pulka, pulka Vanlig jävla Plain pulka ja. Det är ju det sämsta ja. Det är ju livsfarligt också ja, det, det är, är superfarligt jag menar, Det jag Sitter man på ett tefat Då är det jättelätt Och bara Det kan ja. sig ner ja, ja, men i en pulka så sitter man ändå lite så här. Ja, det är svårt <skratt> <att> liksom <skratt> rulla ur Nej. den om du skulle behöva alltså. Det är inte så här bara, men vi vi jag och och också men då. Ja, sätter det här bara och sätter helt ah. framåt och, och ser man fyra per fjärde. <skratt> och vill man hoppa av då då är fan fanns <skratt> är man, <skratt> det. Det. <skratt> man rätt in i det där tre. <skratt> Och sen så helt plötsligt så är det mörkt ute, och ja, det är ja. det alltid Och sen så, oj, här var det visst ett hopp som någon hade byggt Och så man ner och så över Och så, Och sen så kan man inte Åh, gå Åh, längre <laughs> Precis Good times. <laughs> <laughs> men samma som en, en bob med plastdetaljer Plast har ju inte den, så när det blir kallt så blir det, det lite spricker. sjö här. Och så spricker det så blir det så, här, alltså, så blir det jävligt plast, Ja, precis, precis. Oh, ah, Plastik. Samma, jag vet, när jag, hoppade, när jag var mindre och hoppade med en bob, eh, så tog, tog jag emot smällen konstigt. Så fick jag den här jävla ratten upp i brösten. <laughs> oh, det <är> jag säga <laughs> alltså, det, det är ju fan livsfarligt. Ja. Visst att bröstet tål mycket kraft, men vad fan. Det är ändå äh, en, nice. stål, eh, en stålcylinder med plast på. Ja. Är det något som går sönder där och man får den här jävla stången in i bröstet? det är man ju fucked på riktigt. Det är väldigt ja. farligt. Man, ofta, ofta när man välter med en bobb också så kan man fastna in med benet ah, in ah, under ratten. Ah, ah. Så man fast, fastnar där och så rullar man runt och så... <laughs> sluta, sluta med att man ligger med bobben, som en skalbagge. Man ligger med bobben fast över sig. Mm. Sitter fast med <laughs> benen ur. <laughs> kan de hjälpa mig eller... Jag tänkte att vi skulle diskutera snöbollskrig lite Oj <laughs> det Kör. Jag kom ihåg när jag var liten Man stod där på skolgården Och kastade Det får man ju göra på skolgården i och för sig Nej, inte längre Han fick gå till uh, fotbollplanen på skolgården ja, Men han kanske gjorde det ändå Fast man inte fick Nej, precis Så kan det vara <laughs> Så kan det vara uh, Tängsta Vi hade snöbollskrig mot de äldre killarna på skolgården Och de hade ju ofta en tendens att kunna Lägger lite grus. Istället ja, bara inte kast... göta en sån läge, jag tror. Framförallt kasta hårdare än vad vi kunde. Ja, absolut. Och jag minns... Längre. Ja. Men man fick inte göra Och det. Mer pricksekt. <laughs> men <laughs> De <var> bara bättre. <laughs> De De äldre. Ja. En gång så sa Fröken bara nu. Så ska vi ta en stund för, för alla var ju så jävla sugna på att kasta Nu följer jag med Och så ska alla gå ut Och så hela klassen så kör vi snöbollskrig på fotbollsplanen på skolgården så här, för Under liksom, kontrollerade former Va? Det var inte kontrollerade Vad var bara det hon stod och kollade på Det var ju precis lika jävla lätt att bli blind för det Någon ligger och mular ja, Någon är snöbollskraft Står i kaffet ah, hör, lägg av Jag kommer ihåg en gång när Jag bodde på landet eh, När jag gick i grundskolan eh, Och då så stod man i skolan Så stod man vänta på bonnebussen Som gick ut på landsbygden mm. Och så blev jag och då stod jag och väntade på den här bonnebussen Och så gick det förbi en kille som vi typ reta lite Och så skulle jag, tog jag upp en snöboll Och skulle kasta sig, och så här kasta det kastade upp rutan? I luften Nej, det här Nej. var annan Och kastade upp i luften Och så Precis Då vände han sig mot oss Och kollade För vi skrek någonting åt honom Och träffade får Rakt eget, fast han hade glasögon på sig, så att Pajans glasögon. Nej. <laughs> ja, det, var, det var så jävla snyggt, var det var. Sen och så ryggen, och så ner, och sen man. Nej, jag lipa. Men det var så gasta <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ingen. Jag har startat. Då kom bussen precis också, så att det hände. Så jävla bra timing. <laughs> es, escape route, så utplanerat utplanerad. Nice. Så jävla bra timing. En annan är också, precis vid samma Ställe, där jag stod och väntar på bussen mm. Så skulle jag stå och kasta sten så här, Mot en uh, skylt så jävla En stoppskylt tror jag en stopp stopp stopp skylt Missa skylten, träffa en bil bakom Så jag krossar fram rutan eller fram <laughs> Inte fram rutan, förra rutan. Ja. rutan ja. Barn jävla gillar ju att kasta saker ja. Ja. Vi också Det är kul det. Vi, fortfarande ja, herregud. När jag var liten så hade vi En stor häck Och så hade bakom det så varit ett hem. Och det var en parkeringsficka där mm. Mm. Och så i den här häcken så stod det ett plommonträd. Eh, och plommon är ju som äpplen Alltså när de är mogna och klara Så då droppar de ju mm. ner så här Så jag är en kompis Och så ska jag säga att min mamma jobbar på dagis Som är hundra meter bort mm. eh, och viktig, jag, detalj. Jag, viktig detalj Det är en det viktig detalj Och jag är en kompis i, Vi hittar de här halvruttna plommonen på marken Och så tar vi och kastar dem på en Gammal Saab 90 som står där på den parkeringen Och sen så hör vi någon skrika bort På det här dagiset Hej grabbar Och vi, då springer vi in i min häck Och det är ju det dummaste då ja, För då ja. fattar de ju att Precis. det här är ju Petras son ja. Ja, Så då går ju hon och säger det till mamma Ja, ja Din son Stod och plommon på en bil Jag tycker det är lite intressant eh, pronouncen Plommon. Plommon, ja. Plommon, Plommon säger jag. Plommon. Ja. ja. Plommon. Men jag har mycket sådana pronomen, ja. säger jag. säger vulvu. Ja. Volvo Furut. Furut. <laughs> ja, istället för färut. Ser du? Ja, men det är sådana här. Farsan säger det också så. Ja, ja, jag tycker det är intressant med dialekt. I Werner's för så låg det en filmbutik som hette Bo Bo Bogart. Bogart du jag. Tror jag. Men det är, för den, men man det, det är det ju Bogart Ja, det ja. är ju Bogart säger man, Det är fall. ju Bogart efter Ja, det är kanske är Bogart man säger, men jag sa alltid Bogart ah. det, det är ju efter Humphrey, Humphrey Bogart. Bogart Ja, precis ja. Ja. Kul historia om Bogart Som låg i Trollhättan Där ja. är Lauren Bacall Heter hon väl, eh, som var gift Med Humphrey Bogart en gång i tiden Hon var ju i Trollhättan någon gång Okej okay. eh, För det är ju en sån film som vi känner här hela tiden. Ja. Hon är i alla fall, hon var här. Så behövde hon gå och kissa eh uh, någonstans så hon ba, var fanns det gå men här känner jag att det här är nog ett bra ställe för det heter <laughs> efter minne för detta <laughs> mamma ja. gick hon inte där och to låna toaletten. Skön historia. Ja, jag, jag kuriosa så ja, här. Det är Vi fortsätter lite på Borgart. De hade jag tycker de hade en jävligt nice uh, filminlämningsgrej uh, ja, ja. Vi vi battlers där ja, precis. Ja. Jag säga att detta är, det var att det är en en uh, mm, Man hade de gör film och, och VHS spelar Jag kommer att jag hyrde, hyrde Braindead därifrån Det är så jävla tråkigt jävligt. Att de inte hyr ut spel i butiken längre Jag vet Fan dumt Sämst Fan dumt Det var bra tider Det var jävligt Och bra tider. man kunde hyra, hyra Poplar Stadium Hur hyra ett, ett, ett helt Playstation Kunde man hyra Och så ah, ja, ja. Det kunde det, man göra här i Brålanda Det är som så en, var, en eh, Modern moviebox Ja precis ah, exakt. Alltså den, den veckan När man fick ha det där Playstation Hemma Det var ju The best of times. <laughs> jag tänkte, Först, jag har man satt ju och spelade hela tiden den här veckan, och så var <hör> man tvungen att <hör> lämna tillbaka det. Och gråten. Ja. <hör> <hör> Shit. Ska jag, jag ska välja jag hade inte koll på Humphrey Bogart så jag googlade honom här. en ja. jag gång jag med det heller. B borta med eh, vinden va? Casablanca, Casablanca. Har aldrig sett Casablanca tror jag. Nej, men det det var... jävligt mycket film har han har gjort. <laughs> ja. Han har ju varit med sedan The Dawn of Time. Men, det, men det känns just... så här, alltså, förr, han gjorde film mellan 1920 och 1956 och det känns som att förr så kunde man bara spotta ur sig filmer. Ja. Ja. Det, ja. men det men nu, var inte så stor budget Nej. och det var inte så lång produktionstid Du vet inte, inte göra så många tagningar heller för du la ju på ljudet efterhand. Ja. Ja, om du inte skålspelar så jävla bra Man behöver bara göra rätt riktningar och Det tog tio år för Christopher Nolan Att pilla ihop Inception Casablanca ja. oh, gjorde vi på en eftermiddag ja. det, är så, det, är så, det är så som man gör porrfilmer nu Du, imorgon efter tre Så ska vi spela in en film Nej, nej uh, då ska vi spela in två ja, Var, um, Vi tar de här scenerna först Och sen är det uh, En halvtimmas lunch Och sen direkt efter det kör vi sprutet Så ja. är det klart Det är liksom det är Film film för tiden, porrfilm och så som man gör bäckfilmer nu. Ja. Där har vi det. spottar ut Rita? skit nu. Ja. Och vad, på tal om bäckfilmer och så här, serier och snabbproduktion och sånt. Mm. Vad, vad är det svenska folkets kärlek till tv eller miniserier? En, en det, miniserie i tre delar. Nej, nu såg jag idag på SVT som började ikväll. Uh, någon brottskommission Som löser fyra fall På åtta söndagar Det är alltså en miniserie i åtta delar Om fyra fall Så det är någon slags intern uppdelning Men det sänds som en Slinga väl... vad, jag, vad, jag fattar typ... inte Vad folk älskar med det här. Jag vill ju inte vänta i åtta veckor För att se vad fan som händer Jag vill ju knappt vänta i en timme men tycker för tycker konceptet som händer. Liksom miniserie är ganska härligt ändå Det är en, det är en... Det är som en film typ, fast längre Och det är en röd tråd mellan alla avsnitt Men mm. så kan man ändå spreta ut så här Och ha mycket parallella historier mm. Och så syr man ihop det på slutet Som en riktigt jävla lång jag film men är en, <laughs> Ja, precis Ofta i en vanlig tv-serie Då kan det vara ett avsnitt Och sen handlar nästa avsnitt av om något, något helt annat ja, ja. Men det att, tycker jag Det kan man ändå göra I en vanlig film mm. Lite snabba cash-upplägg Mm Tycker jag funkar bra. Mm, mm, mm. Jag tänkte på en grej mm. <laughs> det, Vi pratade om sådana här saker när man var liten och så. Ja. Ni vet man var liten och kom hem till När man följde med mamma, hem till mammas kompis Fast hon hade ett barn Fast barnet kanske inte ens var där De, Man var liksom bara med ja. Och det var två vuxna och du Men det var så här: Du kan gå in på hans rum För att liksom, och leka Ja precis, själv. konceptet är att ja, Där inne finns det leksaker, i ja. alla fall när man var liten Men sen så fort, liksom, det kunde pågå Man var lite äldre Och så kanske typ 10 Eller ännu äldre så bara, Men du kan gå in på hans fan ska jag göra det här? Jag sitter hellre i soffan ju, liksom, Det, med det med finns ju ingenting där Det finns ju byrå <laughs> Säng, vad fan Ska jag starta datorn eller vad det, ja. Ja, typ kanske en soft air om man har tur ja. <skratt> <skratt> Nej men jag känner en konceptet Att det blir, det finns mindre och mindre Att göra och framförallt om Det andra barnet inte är hemma ja, blir, Så vet, vet man inte riktigt vad man får göra Eller, För <skratt> ofta står säger man ju Kompisar när man är med varandra ja. När det är så nära relation ja. Och då vet man vet ju inte riktigt Vad man får och inte får göra när de inte är där Nej, Så det blir ju mest att man sitter still Och kanske pilla med lite Legobitar i något hörn mm. ja. Vad här det... kan inte gå sönder ja, ja, Känner inte jag igen grejen dock Det hände aldrig med mig Det hände aldrig med mig heller Jag känner igen det bra. Ja, Mamma lät alltid mig sitta med ja, men, ja, ja, men... Olycks oh, mm. Jag fick men som ju, ju det också Men det var ju alltid liksom, Du, kan ju, du har, ser inte ut att ha så kul vill <laughs> <laughs> Vi, nu, nu vill mamma och mammas kompis prata sex Kan inte du gå, och gå in på hennes rum nu Ja Det är, så, det är så en liten grej man eh, tänker på att föräldrar får haft sex. Här. Det känns så konstigt. Man vill ju inte, tänk, man vill Men man, man vill inte tänka det. Nej. Så är det. Det känns. Vi har planterat tanken ja. i alla våra tur mm. Vad tänker du på? <laughs> jag tänker på dina föräldrar som sex. Ja, jag tänker på, på dina föräldrar. Nice. <skratt> <skratt> Fel kommentar känner jag <skratt> Nej, nej, nej ja, ja. ja. Så att du jobbar igår Okej okay. mm. Så sitter en liten kille Vars mamma är någonstans i kärn I kassan då Och så sitter killen där och väntar liksom på varorna Men han är ju liksom lite för tidig För att hans mammas varor kommer ju inte komma hem på taget tag Det är några kunder före Men så sitter han där ändå Och, bara inte bara sitter. och så är det några unga killar Typ kanske 18 Där han har energidryck och ett helt ett stort paket med kinderchokladen. Mm. Yeah, yeah, yeah, yeah. ähm, och så kollar jag inte noga. Men sen så när de har gått så har han liksom kvar en sån kinderchoklad. Så tänkte jag, ja vad snäll. De, de, de gav inte honom. Så det hade man kanske gjort om det satt en liten kille där och bara liksom mm. stirrade på den här chokladen som kom. Och bara, du kan ta en, jag har så många. Ja, så. Ja. Jag tänkte inte mer på det. Jag tänkte bara, ja, Och sen så kommer hans mamma och bara, vad har du fått därifrån? Du, vad? Och jag tänker på att det här, det kommer ju inte sluta Och han är ju han är typ tre år Han kommer ju inte ja. kunna formulera sig så bra Han förstår inte sammanhanget, Nej, vad sammanhanget Helt är precis så var den bara i, han, i hans hand Precis, vad han än säger nu Så kommer det ju liksom låta som att han ljuger ihop Någonting på ja. snutten mm. Ja, de, jag, jag fick den av ah, vem då? Vem har gett dig den? En där borta Vi har inte varit där borta Men Han, han, har, han gick Ursäkta mig Får jag bara säga så här, att Jag tror att det var de som var här och handlade alldeles nyss De köpte ett stort, stort paket med sådana så jag tr Han tror jag fick den Så han har inte tagit den alltså Jag tror inte det ja okej, okay, <gåll> <skratt> jag bra <fick ut> <gåll> Vad snäll du alltså. Men bra nu har du radupptag upp den här situationen, fan, okay. han har fått så mycket ja, skit annars. alltså Bara för att han är en godis. <gåll> <gåll> det intressanta ämne, alltså det med föräldrar som skäller ut sina barn offentligt. Mm. Det blir så himla dåligt stämning. De står runt och grinar. De de vet att man är. Nu räddar du upp det är bra men ofta så här. när man är i butik och någon unge typ tar någon eller liksom någon godis eller någonting. Och så Föräldrarna tar tag i armen och bara... Vad gör du? Ja. Och man bara... <laughs> Kolla så Gå långs långsamt tillbaka. Verkligen. Någonting. Jag har inte sett någonting. Men jag tänkte... Det, eh, jag råkar också sno. Jag råkar sno. <laughs> jag råkar sno. Jag frågade min mamma om jag fick köpa så här, Tutti Frutti-tablettask. Ja, Sån liten ja. mm. när liten. Och så fick jag inte det i alla fall. Men så... Eh, Råkar i alla fall, Jag höll, höll den i handen i alla fall Jag mm. låter tillbaka den så jag höll den bara Och så gick vi därifrån och så gick vi till hissen för att åka upp till parkeringshuset mm. Och så Då märkte hon att jag hade den i handen ombar hon bara, mig om bar skit han gjort igår. Stod vi hemma men jag fick inte äta upp den för det var ju större gods liksom. Men min mamma åt upp den. Ja, så det det är konfiskerat. Ja, precis. Bevismaterial du har inte igång det. Jag vet inte om ni har pratat om det förut men jag vet du har jobbat pratat om det någon Jag jobbar ju på när jag jobbar på bensinstation. Ja. Så och vi säljer mycket mycket Och snus och så och det kommer Cola och Red ja, precis. Och så kommer det in då en mamma och ett en litet barn till exempel. Och barnen kanske vill ha en drink eller liksom en liten godisbit. Alltså ett barn, räcker, det räcker med en tabletta så ska de vara nöjda. det hela nöjd, ja, ja, ja, ja, ja, Fem spänn. Och de bara, nej, inte nu. Det, det finns inte pengar typ. Eller så, Och så går de och köper en limpa cigaretter <laughs> Så jävla dåligt <laughs> Jag tycker ja. också det en, ja, ja, en sån sak som jag vill säga också Men jag vill bara innan det När du börjar berätta det här och bara, Vi säljer mycket snus och cigaretter Och har en mening med vad du skrev, <laughs> att du väljer just de sakerna Som du säljer mycket av Och som bara, ja ah, cola och Red Bull <laughs> Han var på väg <laughs> någonstans men jag tänkte, typ nyss nu så var det ju barnbidraget kommer ju. Och då kommer ju alla. Då Alla är i affären bara köpa upp. Fan vad de ska köpa. Vad fan ska du med fyra paket paketsegarätter till? Det är barnbidraget som har kommit. Vad fan håller du på med? Vad har du på med? Nej, det blir inga segarätter för dig. Säger jag inte. Men fan, det är på Jag tänkte också på det när man handlar och så... Inte när, inte när vi handlar men när man sitter i kassan Som du och jag gör antar ja, ja. Att barn ska alltid hålla på med det jävla bandet ja, det, är det känns så jävla livsfarligt att ja. det När de kommer ner och fastnar så här med huden Och så sitter de där nere där, där man packar kassan Och så ska man dra den här grejen Aa, bara, och och Det är så jävla Man bara, och sitter och, och bara Åh jävlar jag se så att vi inte klämmer sönder våra händer Precis Tänk också att samma Och så, nu, men, nu är det bara barnbidaget kom Allt all sånt här när det kommer bara, ah, Kan vi ta 200 extra också all, Typ mm. dagen? <laughs> Jag tror fan varenda jävla kund skulle ha 200 extra Vad ska ni med det till <laughs> är, det, är det barnen som ska ha Månadspeng ja. Hålla på ah, kan, du, kan du göra så att du får det i, i 50 lappar också Eller 20 Ja ah, det ska bara Cashcard här Så du kommer ta det <laughs> Först ska jag bara stoppa i 100 lappen Så vi får 50 lappar Och sen ska jag stoppa i 50 lappen Så vi får 2,20 och 10 Och sen ska jag stoppa i Nästa 50 lapp Så vi får 2,20 och en 10 Sen får du lägga i 10 Som du precis har fått Så vi kan få <laughs> Men visst Det kan vi göra Det går jättebra Jag har bara 20 per sekund efter jag är efter dig Man. Oj. Hur länge har vi spelat in nu egentligen ja, Fan, 100 år Ja, typ Ska vi runda av eller uh, innan, innan vi runda av ja, ja. tänkte jag ta upp uh, Hand i varmt vatten när man sover Ja okay. Jag har aldrig gjort det med någon som har gjort det någon Nej. Man kissar på sig Ja precis, har du testat det? Men det ska funka va? Jag vill inte kissa på det mig Det ska funka Ja det ska väl, ja, Jag har ingen ja, aning jag, Man men, ser det i filmer och sånt ja. Men jag har ingen aning om det stämmer hur, hur ligger, alltså då får man typ ligga på magen med armen ner eh, Ja men det är ju den klassiska sådana det, på soffan Ja typ ja, ja, Den precis. ställningen men, så, men varmt vatten det är ju bara varmt en stund Sen blir det kallt Ja men du ska ju bara stoppa handen i varmt vatten sådär så kissar man direkt sen. typ? Typ Ja. Vi får kolla närmare på det här. Ja, ska vi ska vi alla ha med oss läxa till nästa vecka. det och se vad som händer. Testa på en kompis. Ja, på sig. Testa på tjejen sen, jag kommer hem. varför har du bäddat sängen med med plast? Ingenting. Nej, nej, nej. Ja, ah, nej men ska skulle säga att det var avsnittet avsnitt då? Det var ett mm. det, uh, det blev inget snak för dig Carl Varför? Som du ville förra uh, nej, nej, det var ingen som hör av sig Det var, fan nej, det var, var tråkigt, Va, det var tråkigt. Vad, blir, vad ska de höra av sig om nästa vecka? <laughs> vad som helst jag vill Eller rymden um... igen ska vi köra nej, ska rymden, inte, ta rymden. Ta rymden Rymden hör till hör någon de hör av du Säg oss hur det då Någonting som du vill veta mer av Semestrar Semestrar? Bästa Ja, semesterupplevelser Ja, ta det, vi kör det Det är bra Absolut tips in. om länder då va? får man maila in till våran våran ah. podd med ett ett @gmail.com mm. gör man, det maila jättegärna man kan mm. även man kan även skriva till oss på Twitter ja precis det och där. Facebook och Facebook våra vi... podcast och våran podcast ah. vi, vi är det är lätt så att enkelt mm. precis mm. Mm. och så ni som eh, som vi vet, lyssnade på oss i våran förra podcast, Fylletank. Ni får gärna börja den här mailprocessen igen till oss. för att fortsätta. För att veta att om ni fortfarande lyssnar och så tänker Stine och Katve och Felix och alla de här. Jajamän! Ja, då säger vi hej då. Det gör vi. Ses nästa vecka. Ha det Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej